בעזרת השם המטבח, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, המשך תורכ"ד עד תורכ"ט כולל תורכ"ד, אמצעית הדה-עלמא א. דע שיש אור שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין והוא אור אינסוף ברוך הוא ואף על פי שאין השכל משיג אותו אף על פי כן רדיפה דמחשבה למירדפה בתרי. ועל ידי עשיית המצוות בשמחה זוכים להשיג אותו על ידי הרדיפה והמעכב בבחינת מתי ולא מתי. ונעשים תשעה היכלין דלאו אינו נעורין ולאו רוכין ולא נשמטין ולית מן דקיימא בהו ולא מתדבקין אשר מי שזוכה שירדוף מחשבתו להשיג השגות אלו אף על פי שאין יכולת ביד השכל להשיג אותם, כי למי תדבקין ולא ידיעין. והשגה הזאת היא תכלית הכל בבחינת תכלית הידיעה שלא נדע. ב. ב ועל ידי שמחת המצוות נשלם הקדושה ומעלה החיות והקדושה שבקליפות. ועל כן, כשעושין המצוות בשמחה, מעלה השכינה מבין הקליפות. ג. וצריך להתרחק מעצבות מאוד מאוד, כי הקליפות הן בחינת עצבות והן תוקפא דדינא. וכשהעצבות מתגברת היא בחינת גלות השכינה, שהיא שמחתן של ישראל, כמו שכתוב, הם הבנים שמחה. ועיקר ביטול הקליפות ועליית הקדושה היא על ידי שמחה הנ"ל. ד. ועל ידי קטורת מעלין מהקליפות חיותם וזוכין לשמחה, כמו שכתוב, וקטורת ישמח לב. על כן צריך לומר קטורת בכוונה גדולה, כי כעיל עליית כל ניצוצי הקדושה מעמקי הקליפות על ידי קטורת. ועל ידי זה זוכין לשמחה הכנ"ל. ה. Hey. וכשאדם עושה איזה מצווה, יש כוח בה מצווה ללך ולעורר כל העולמות לעבודת השם ידבח. ועל ידי זה נמשך ברכה לכל העולמות. ועיקר הברכה שנשפע מלמעלה, היא שכל. וכשבא למטה, נעשה לכל אחד ואחד כפי רצונו. וכן, מי שהוא בעל נפש צריך לכוון רצונו שימשיך ברכת השכל, וצריך להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל, כי אין לסמוך על השכל בעצמו כידוע. ו. ובפנימיות הברכות שנמשכין על ידי המצוות, נתברך מהם כוח המיישב והמסדר את המוחין. היינו בחינת כתר, לשון המתנה, כמו שכתוב, קטר לי זהר, כי כששואלין את האדם איזה שכל, אומר המתן עד שאתיישב, וגם שם צריך אמונה. ז. לכוח הזה, בחינת כתר, הוא עומד בפני המוחים כמו מחיצה ומעכב אותם מרדיפתם, כי המוחים רודפים להשיג הוא, אינסוף ברוך הוא. וזו הכוח שהוא המיישב והמסדר מפסיק בין המוחין ובין אור האינסוף ועל ידי הרדיפה והמעכב, על ידי שתי בחינות אלו על ידי זה מבטשין ומקין המוחין בבחינת המחיצה הנ"ל שהוא המיישב והמסדר כשעושה ומתקן אותו שהוא הקטר כראוי ועל ידי זה נעשים תשעה יחלין שעל ידם משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה דהיינו שמגיע ואין הוא מגיע שרודף הוא מגיע להשיג, ואף על פי כן אין הוא מגיע ומשיג. ותשעה היכלין נעשין על ידי שנכללין המוחין זה בזה, בחמת רדיפתם והכאתם במעכב הנ"ל. כי המוחין הם שלושה, ונעשה כל אחד כלול משלושה. ושלוש פעמים שלושה הם תשעה היכלין הנ"ל. וכל זה זוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה כנ"ל. ח. בעיקר עליית הקדושה היא על ידי שמחה, ולעתיד לבוא יתבטלו הקליפות לגמרי על ידי ריבוי השמחה. וישראל יצאו מהגלות בשמחה, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו. ועל ידי העקום, ועל כורחם יתבטלו הקליפות, כי העקום בעצמם ובידם יביאו את בית ישראל מהגלות על ידי ריבוי השמחה. כמו שכתוב, אז יאמרו בגויים וגומר, היינו שמחים. במרב ימינו, אמן כן יהי רצון. תורה <חפי>, כ"ה, אח ולנמנה א. צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל שלא ילך אחר התאוות המדומיות, תאוות הבעמיות רק שילך אחר השכל כי השכל מרחק כל התאוות לגמרי וכל התאוות הן הפך השכל והן רק בכוח המדמה שהוא כוח הבעמיות גם בהמה יש לזה הכוח, והיא מתעוות גם כן לתאוות אלו. וכשנמשך אחר המדמה שבלב, זהו בחינת שרירות הלב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב, ועושה מעשה בהמה ממש. וזהו טעם הסמיכה על הקורבנות, וצריך אז להתוודות אליהם כל החטאים, כי כולם באים על ידי כוח המדמה, ועל זה נמשכים כל החטאים. וכל כוח המדמה על הבהמה, שהיא בחינת מדמה, ואחר כך, תכף לשמיכה שחיטה, ושוחטים בבהמה לקורבן, ועל ידי זה נכנע ונשבר המדם, בבחינת זבחי אלוקים רוח נשבר, ששבירת הדמיון הם הקורבנות. ועל כן משם, מן המקדש שמקריבים קורבנות, משם יצא עיקר מעיין החוכמה, שזוכין לחוכמה דווקא על ידי שבירת המדם. וכשיבנה בית המקדש, אז יתקיים ומעיין מן המקדש יצא, ומרבה ימינו אמן. וזו בחינת השמיר, שבטל בחורבן בית המקדש, כי על ידי השמיר נכנע ונשבר האבן, וזוהו בחינת המשבר ליבו האבן והולך אחר השכל. כי צריכין לצא משרירות הלב, ובחינת המדע משם הלב, ובחינת מעשה בהמה ממש, ולשבר ליבו האבן וללך אחר השכל. ב. ויש שכל בכוח, ושכל בפועל, ושכל הנקנה. והידי שכבר שבר המדמה, אז נתקומם תכונת שכלו, כי כשזה קם זה נופל. אבל השכל עדיין בכוח, וצריך להשתמש בשכלו. היינו לחקור ולחשוב בו בעבודת השם. ואז כשחוקר בשכלו משתמש בו, אזי השכל בפועל, בבחינת נופת צופים, שבזמן המקדש. בבחינת נופת תטופנה שפתותייך, שיוצאים מתיקת שכלו מכוח אל הפועל, שהוא בחינת הדיבור. ואחר כך כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. בעיקר קיומו של אדם לאחר מיתתו, אין לו אלא שכל הנקנה. וזהו השערותיו לאחר מיתתו. וזה מבחינת אנשי המנה שבזמן המקדש, כי המנה לשון קיום הדבר, כי השכל הנ"ל הוא קיומו כנ"ל. היינו זה השכל לקדושה שקנה והשיג בתורה ועבודה. ג. ודע שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו והם הם הקליפות הקודמות לפרי וסובבות את הקדושה ובחינת סביב רשעים התהלכון וכשאדם נעתק ועולה ממדרגה למדרגה אזי צריך לו ללכת דרך אלו הדמיונות כדי להגיע לקדושה ותכף כשעולה למדרגה עזה ינתעוררין הקליפות שבמדרגה ומסבבין אותו, וצריך להכניע אותם ולשברם ולטהר אותו המקום מהקליפות. ועניין זה בכל אדם שבעולם, כי אפילו מי שהוא במדרגה התחתונה מאוד חס ושלום, ואפילו אם הוא בתוך הארץ ממש, עם כל זה, כשרוצה להיכנס בעבודת השם יתברך, בוודאי צריך שילך לפי בחינתו מדרגה לדרגה. ובכל פעם ופעם כשיוצא מדרגה לדרגה, אז הם מתגברים עליו מחדש הקליפות שהן התאוות והדמיונות והמחשבות והבלבולים והמניות ומתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד ואין המניחים אותו להיכנס לשערי הקדושה שיעלה למדרגה השנייה ובזה טועים החסידים הכשרים הרבה כשרואה שפתאום מתגברים עליו תאוות ובלבולים ומניות ונדמה לו שנפל ממדרגתו מחמת שבזמן הקודם לא היו אלו התאוות והבלבולים מתגברים עליו כל כך, והיו נכים קצת. על כן הוא סובר שנפל חס ושלום. אבל באמת אין זה נפילה כלל, רק שזה מחמת שצריך לעלות מדרגה לדרגה לפי בחינתו. ומחמת זה מתגברים עליו מחדש בהתגברות גדולה יותר כל התאוות והבלבולים והמניות והעקמומיות שבלב. וצריך בכל פעם ופעם להתחזק את עצמו הרבה, ובלי ליפול מזה בדעתו כלל, עד שיתגבר עליהם וישבר אותם מחדש. ד. ודע, שכשמתגבר ומשבר המניות המסבבין אותו כנ"ל, ונכנס ועולה למדרגה השנייה הגבוהה יותר לפי בחינתו, בזה עושה טובה גם לחברו שהיה עומד באותה מדרגה, שהוא נכנס בה עתה. כי על ידי זה חברו יוצא ממנה ועולה למדרגה יותר עליונה. כי אי אפשר לשני בני אדם שיעמדו במדרגה אחת. כי כל הנשמות הן זו למעלה מזו. וזה בחינת הרמה, מה שאחד מרים ומגביה את חברו או כנ"ל. היי, hey, וכשעולה האדם העליון יותר כנ"ל, נעתק רק הפנימיות שלו. וכן כשנעתק האדם שבמדרגה התחתונה והפנימיות של התחתון נעשה חיצוניות לחיצוניות דליון. ופנימיות וחיצוניות הם שני מיני עבודות. עבודת התורה והתפילה והמצוות הם פנימיות, ועבודת אכילה ושתייה ושאר צורכי הגוף הם חיצוניות. ועבודות חיצוניות הנ"ל של האדם העליון מהירה ומשובחת יותר מעבודות פנימיות הנ"ל של האדם התחתון. ובשביל זה פנימיות התחתון נעשה לבוש וחיצוניות לחיצוניות העליון כבד. ואי אפשר להכניע הקליפות הנ"ל שבמדרגה אלא על ידי גדולת הבורא יתברך כמובן בכוונות של הודו להשם כי בשמו שנתקן מזמור הזה להכניע הקליפות שביצירה כשעולה פנימיות העשייה ומלביש לחיצוניות יצירה ויתגלות גדולת השם יתברכי על ידי צדקה שנותנים לאני הגון שעל ידי זה מאירין עגבנין עילאין שבממון הישראלי ועל ידי שנתגלין עגבנין זה הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר בהם מבחינת לי הכסף ולי הזהב ועל ידי זה יזכה להכניע קליפות הנעל ולעלות מדרגה לדרגה זין ועל ידי צדקה שנותן מממונו נתקן כל ממונו ונתגלין עגבנין ומאירין ונעשה כל ממונו בבחינת "לי הכסף ולי הזהב" ובבחינת "בגדי ישע מאיר צדקה" ואפילו זה המעות שלוקחין העכו ממנו נחשב לצדקה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ונוסייך צדקה. ודע כי החן והפאר של הגב נתגלה רק אצל ישראל בבחינת ישראל אשר ביכה את פער. ועל ידי זה הכל מתאבין להסתכל בו. ובשביל זה העכו"ם תאבין לממון ודינר של יהודי, כאילו לא ראה ממון מעולם. וזה, כי אין עגבנין מאירים בממונם של העכו"ם. ועל כן נקראים ראשים. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, הבו זהירים ברשות, כי הם ראשים ועניים. ואין להם הנאה מממונם כאילו הם עניים, ותאבים לממון של ישראל, כי שם שורה הפאר והחן. אבל דע, כי תכף ומיד כשעכו מקבל הממון מישראל, נתעלם אכן מהפאר בתוך הממון. ועל כן תובע העכו"ם בכל פעם ממון אחר מישראל, ושוכח הממון שכבר קיבל, כי נתעלם אכן כשבא ליד העכו"ם. וזהו, שאין מקרבין אלא וכו"ל בשעת הנאתן. וגוונין הנ"ל הם בחינת אורות הגוונין של שם הוויה ברוך הוא, כמו שכתוב לדוד השם אורי, שהוא אורות הגוונין, ואיש אי, ובגדי ישע הנ"ל, כמו שכתוב אישו אל השם הסתכלותא, והוא כ"ו, בחינת שם הוויה ברוך הוא, והוא תל שהכל פונים בו, ותלווין להסתכל בו, וזהו כה תל. ח. ועוד עצה להכנעת הקליפות הנ"ל, שישמח את עצמו ויגיל ויסיס בנקודתו הטובה במה שזכה להיות מזרע ישראל ולהתקרב להשם מטבח. ובמה שזכה להתקרב לאנשי אמת וצדיקי אמת, המדריכין ומוליכין אותו בדרך האמת, אשר על ידי זה יהיה איך שיהיה, יש לו תקווה טובה לנצח. ועל ידי השמחה הזאת משבר אמיניות הנ"ל שבכל דרגה, ונכנס למדרגה השנייה הנ"ל. תורה כ"ו, רציצה א. א. הצדיק שממית את עצמו ומוסר את עצמו בתפילתו, וכן כל מי שממית את עצמו על התפילה, ידע שבמקום שנכנסים בו מחשבות זרות וצריך להעלותם כידוע, שם צריך לו למסור נפשו ביותר, שעל ידי זה יעלה ניצוצי הקדושה. תורה כ"ז, רציצה ב. א. לפי השלום שבדור, כן יכולים למשוך את כל העולם לעבודתו יתברך, לעובדו שכם אחד. כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם מדברים זה עם זה, והם חוקרים זה עם זה, מהו התכלית מכל העולם כולו ומאבליו. ומסבירים זה לזה האמת, שסוף כל סוף לא יישאר מאדם כלום, כי אם מה שהכין לעצמו לאחר מותו לעולם הנצחי. כי אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ועל ידי זה משליך כל איש את שקר אלילי כספו, ומקרב את עצמו אל האמת, וממשיך ופונה את עצמו להשם מטבח ולתורתו ועבודתו. אבל כשאין שלום, מכל שכן, כשיש מחלוקת, חס ושלום, אזי אין מתוועדין זה עם זה, ואין מדבר אחד עם חברו מהתכלית. ואפילו כשמתוועדים יחד לפעמים ומדברים יחד, אין נכנסים דבריו בלב חברו. מחמת ניצחון ומחלוקת ושנאה וקנאה. כי מחלוקת וניצחון אינו סובל לאמת, כנבואה בסימן קכ"ב. נמצא שעיקר התרחקות מהשם יתבהח של רוב בני אדם, היא על ידי המחלוקת שנתרבה עכשיו בעוונותינו הרבים, המקום ירחם. ב. ועל ידי תיקון הברית זוכה להדרת פנים, להדרת פנים, דהיינו שיזדכח חוכמתו בתורה וידע לבערה ולדורשה יפה בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם. שזהו בחינת הדרת פנים, בחינת בהדרתה פני זקן, בחינת שופרד יעקב מעין שופרד אדם. ועל בחינת זקן, בחינת יעקב, זוכה לשלום. כמו שכתוב, ויבוא יעקב שלם. ודרשו חכמינו זכרונם לברכה שלם בגופו, בממונו ובתורתו. ג. ולפי הזדככות חוכמתו בשלוש עשרה מידות הנ"ל כן זוכה על ידי זה שהזדכך קול רינתו. כי הכל לפי החוכמה של דרושי התורה והשכל של שלוש עשרה מידות שדורש בהן את התורה. ד. וכשהזדכך קולו אזי על ידי כל רינתו לבד בלא דיבור, הקדוש ברוך הוא מושיע בעת צרתו. ועל ידי זה זוכה לשלום ויוכל להמשיך כל העולם לעבודתו ידבח. ה. Hey. בידי ידי תיקון הברית זוכה לכל שהזדכח כל רינתו. ויעקב ששמר בריתו, כמו שכתוב ראשית אוני, זכה לכל. כמו שכתוב הכל, כל יעקב. ואזי על ידי שמיעת קול רינתו וניגונו לבד, השם יתבחורי מי שמצר לנו, ואיזה עקום מהשבעים לשון מצר לנו, הוא מושיע מהצרה. על כן, כשיש חס ושלום איזה גזירה וצרה לישראל מאיזה עקום, אז טוב לנגן הניגון של אותו עקום שמצר להם חס ושלום. וזהו בשומעו את רינתם, היינו רינה וניגון שלהם כנ"ל. כי על ידי רינה וניגון לשם שמיים, יכולים לעורר רחמה ודברך שיראה בצרותינו שיש לנו מאותה אומה ויושיינו מהם. ו... ועל ידי תיקון הקול הנ"ל זוכים לשלום, בבחינת שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו. ובשביל זה תכף אחר כל רינה של שירת הים, זכו לשבת שלום, כמו שכתוב, ויבוא ומראת. בשבת במרה נצטבו וזהו, וטען להם מרים שירו להשם ראשי תיבות שלום, שעל ידי שירה זכו לשלום. זין, ודווקא במרה קיבלו שבת שלום, כי דרך השלום להתלבש במרירות, בבחינת הנה לשלום מר לי מר, כמו שכל הרפואות הם סמים מרים. כן השלום שהוא רפואה לכל הדברים, בבחינת שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו, דרכו להתלבש במרירות, כי כל החולשות רחמנא יצלן הן בחינת מחלוקת, שיש מחלוקת בין ארבעה יסודות שאחד מתגבר על חברו, וצריך לראות שיהיה לו שלום, שהוא רפואה, וכן חולי הנפש הוא בחינת מחלוקת, שיש מחלוקת בין הנשמה והגוף. כמו שכתוב, אין שלום בעצמיים מפניך תתי, וצריכים לקבל רפואות על ידי מרירות. ולפעמים החולשה גוברת כל כך עד שאין יכולת ביד החולה לסבול מהירות הרפואות. ואז מושכים הרופאים את ידיהם מן החולה ומייאשים אותו. כן, כשהעוונות שהם חולי הנפש גוברים מאוד רחמנא לצלן, אזי אין יכול לסבול מהירות הרפואות. ואז היה כמעט תפס תקווה חס ושלום, כי אין שלום אמר לרשעים. אבל השם יתברך מלא רחמים ורוצה בתשובת רשעים. וכשרואה באדם שחפץ לשוב אליו יתברך, אבל אין בו כוח לסבול מרירות הרפואות, אזי הוא יתברך מרחם עליו ומשליך כל חטותיו אחר כתפיו, כדי שלא יצטרך לסבול מרירות הרבה בשביל רפואות, רק כפי יכולתו. כמו שכתוב אצל חזקיה המלך עליו השלום, ששיבח על זה את הקדוש ברוך הוא בפסוק הנ"ל, הנה לשלום וכולי, והשלחת אחר גביך הכל חטאי. ומזה יבין כל אחד ואחד בעצמו, מי שרוצה לחוס על חייו וחפץ לשוב להשם המטבח. כי על פי רוב, כשמתחיל להיכנס מעט בדרכי הכשרים ולהתקרב להשם המטבח, אזי באים עליו מרירות ואיסורים רבה מכמה צדדים, כל אחד כפי עניינו. ונדמה לו לפעמים שאי אפשר לסבול מרירות ואיסורים ומרירות כאלה. ויש שנפלו מחמת זה וחזרו ונתרחקו, רחמנא נצלן. אבל החפץ באמת צריך שידע ויאמין שכל המרירות והאיסורים והמרירות הבאים עליו, הכל בחסד גדול. כי לפי עוונותיו הרבים היה צריך לסבול מרירות הרבה יותר בשביל רפואתו. שלא היה בכוחו בשום אופן לסבול. והיה נאבד תקוותו חס ושלום כנ"ל. אבל השם יתבח מהחם עליו, ואינו שולח לו מהירות ואיסורים, כי אם כפי יכולתו. וזאת המהירות שיש לו, בוודאי הוא צריך לסבול, ובוודאי יש בכוחו לסבול. כי השם יתבח אינו שולח על שום אדם מהירות ומניעות, שאי אפשר לסובלם ולשברם. אף על פי שלפי מעשיו, היה מגיע לו כנ"ל. בשלום הנ"ל שצריכים לזכות בגופו הוא בארבע מרות שלא תתגבר אחת על חברתה. בשלום בממונו שלא יהיה בא זה ואכל את זה כמאמר חכמים לזכרונם לברכה. בשלום בתורתו בלא קשיות שמבחינת מריבות כנ"ל. ואז זוכים שיתקיים ויבוא יעקב שלם עיר שכם להתערותה של בחינת לעובדו שכם אחד על ידי השלום. ט. <תת> ולזאת הבחינה להביא כל העולם לקרוא כולם בשם השם, אי אפשר לזכות כי אם על ידי תיקון הברית. וכשרואה אדם שבאים על מחשבתו הרעורי זנות, והוא משבר את אהבתו ומסיח דעתו מהם, זהו עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית שפגע מקודם כל אחד כפי עניינו. כי זהו מבחינת תשובת המשקל ממש. על כן, אל ליפול בדעתו כשרואה שמתגברים עליו הרהורים רעים ומגונים מאוד. כי אדרבה, זה דייק העיקר תיקונו ותשובתו. כי דייקה על ידי זה שבאים עליו אלו ההרהורים והוא מתגבר עליהם, על ידי זה דייקה או עיקר תיקונו ותשובתו כנ"ל. ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם הברית. ואזי זוכה את תיקון הברית, וזוכה לזכך החוכמה והכל כנ"ל, וזוכה לשלום כנ"ל, שעל זה יכולים להמשיך כל העולם לעבודתו יתבח. אורא כ"ח בנלן בטא א. המתנגדים והמבזים והמחרפים יראה ה' זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שאינם כשרים, שהם נקראים שדין יהודהין. כי תלמידי חכמים שדין יהודאין מקבלים תורתם מהשדין שיש להם תורה נפולה מאלפי נפולין. ובאלפין אלו כתוב בשלמה, וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה וא', כי שלמה זכה להם בקדושה. אבל תלמידי חכמים הנ"ל מקבלים מהם דרך הקליפות, ובשביל זה דרכם לומר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים לפני המון עם. וכל דיבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים. אבל אין מקבלים מהם שום תועלת. כי תורתם של תלמידי חכמים הנ"ל אין לה כוח להדריך את האדם בדרך הטוב. אדרבה, על ידי תורתם נופלים בני אדם בכפירות גדולות, ועל ידי זה אין מקיימים מה שכתוב, ואת יראי השם יכבד. כי אם אדרבה, מחרפים ומביישים אותם. וכל ההתנגדות באה מהם. על כן צריכים להתרחק מאוד מלשמוע תורה מתלמידי חכמים שאינם הגונים כנ"ל. ב. ועצה מתיקון לזה היא בחינת טולה, בחינת אמונה. כמו שכתוב, האמונים עלי טולה. והוא בחינת אברהם שהוא בחינת חסד, בחינת אמונה. ובחינת וחסדי לא אפיר מאמו ולא אשקר באמונתי. כי על ידי אמונה, בחינת ימין מתגבר על אויביו, ובחינת בגבורות ישע ימינו. הוא מנצח את המתנגדים, ומשבר ומבטל עבודה זרה והכפירות וביזיונות הבאים מהם. ג. ולבוא לחסד הנ"ל, בחינת אמונה אי אפשר, אלא על ידי הכנסת אורחים תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו. כי אמרו חכמינו זיכרונם לברכה על פסוק, איש קדוש עובר עלינו תמיד. שהמכניס אורחים תלמידי חכמים אמיתיים לתוך ביתו, כאילו הקריב תמידים. ובזה השימוש שעומד עליהם ומשמשם, זוכה לחסד הנ"ל. וכמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, שעל ידי שימוש תלמידי חכמים, זוכים לחסד. ובזה החסד הוא מתקן את האלפין הנפולין, בבחינת ועושה חסד לאלפים. ובשביל זה היה תמיד כבש. כי ממנו ניתקנו האלפין בבחינת ואני ככבש אלוף. וזה בבחינת כבש שכבוש תחת יד רבו ומשמשו. וזה תמיד חסר גימטריה ארבע פעמים א', שהוא תיקון האלפין הנ"ל. ד. וזהו בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי ים. כי לחרפות וביזיונות הנ"ל, התיקון והסגולל הזה הוא בחינת טולה הנ"ל, לבטל את עצמו לפני השם ידבח. ועל ידי זה מתג... מתגברים על המתנגדים ומבטלים הכפירות והאמינות הבאים מהם. ועל ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים לביתו, זוכה לחסד בחינת טולה שבקדושה, שהוא בחינת עולת תמיד. וזוכה לתקן ולהעלות הטוב הגנוז בתורתו של התלמיד חכם, שד יהודי, ולבררו ולהשליך הרע והקליפות ממנו. תורה כ"ט, אי גב רא דאזל בא העיתת. א. דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור כלל. בתיקון הדיבור שאין נשמע ונתקבל, הוא על ידי השבח שמשבחין את הצדיקים האמיתיים, וזהו תיקון כללי להדיבור. ב. וכן כשהדיבור בלא דעת, אזי אין בו טוב, ואזי אין נשמע ונתקבל. ועל ידי שבח הצדיקים, על ידי זה נתרומם הדעת, ועל ידי זה מעלים טוב מהדיבור, ואזי מקבלים הדיבור מהדעת, ויש בו טוב. וטוב, הכל חפצים, ועל כן, אז הדיבור נשמע ונתקבל. ותיקון הדיבור שהוא בחינת מלכות פה, זה בחינת בגדים לבנים, שצריך לשמור מאוד את הבגדים שלא יבזה אותם רק לשומרן כראוי מכתמים ולכלוך, כי הבגדים הם בחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותא, והמבזה אותם נמצא שהוא כמורד במלכות. ואז דינא דמלכותא דן אותו, כי הבגדים בעצמן הם דנים את האדם אם אינו מכבדם כראוי. וכל מי גדול יותר צריך לשמור את הבגדים ביותר כמדקדקין עימו יותר. ועל כן תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מתח מנא ליצלן. ד. ועל ידי שאינו שומר את הבגדים ונמצא עליהם כתמים, על ידי זה עושה חס ושלום פירוד בין קודשא בריך ושכין תתברך. ואז סולטת חס ושלום שפחה בישה שהיא מלכות הרשעה, וגורם דם נידה חס ושלום להשכינה, שהעל ידי זה פרנסתו בתואר ובכבדות. ה. Hey. והרשעים בעוונותיהם לפיה לא תעשה שעוברים חס ושלום, כן מעוררים וגורמים דם נידה להשכינה וגורמים הפרשותה בן קודשא בריך וושכין תיחס לשלום ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד וכבד על האדם ואי אפשר לתקן אותם כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לאו אליו על כן צריך לתקן תיקון הכללי שהוא תיקון הברית ועל ידי זה יתקנו ממילא כל הלאוין שעבר ואפילו למקומות הצרים והדקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, על ידי תיקון הכללי זורק תיקונים גם לשם. ו. ועל ידי תיקון הכללי של תיקון הברית נתרוממים נמוכים. כי עיקר תיקון הדעת הוא כפי תיקון הברית. ועיקר התקרבות ישראל לאבים שבשמיים על ידי שמירת הברית ותיקונו. ז. ובזה תלויה פרנסה בלי טורח. שעל ידי תיקון הברית זוכה לבחינת מן, בחינת לחם מן השמיים. כי פרנסה בטרחה וכבדות היא מחמת שלא תיקן תיקון הכללי. ח. וכל הזמן שלא תיקן תיקון הכללי, אז הדיבור אסור בבחינת נעלמתי דומייה, שעל ידי זה השכינה בבחינת דם נידחס חס ושלום. שמאלו הדמים נעשה בחינת דומייה. כי עיקר הדיבור תלוי בתיקון הברית, בבחינת ויגד לכם את בריתו. ואז אי אפשר לדבר ולגלות תורה, ומי שהוא מדבר אז, הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך, שהוא הולך רכיל מגלה סוד. אבל על ידי התיקון הכללי, הדיבור מותר, ויכולים לפתוח פה בדיבורים המהירים בתורה. ט. ועל ידי פגם הברית, בה החולי נופל, רחמנא ליצלן. ועל ידי תיקון הברית נתרפה מחולת הנפילה. י. וכשאין תיקון הכללי בשלמות, צריך להרחיק את עצמו משתיית היין, כי על ידי זה באים כל העבירות חס ושלום. גם, מזיק לפרנסה ונעשה רש. אבל מי שזוכר את תיקון הכללי, אזי אדרבה, מרים את המוחין על ידי שתייתו ומתקן תיקון הכללי ביותר. ומי שאינו עושה משא ומתן באמונה, ומשוקע בתאוות ממון וגוזל את חברו, אזי הוא מעורר וגורם חס ושלום דם נידה להשכינה בבחינת פגם הברית, ואין לו פרנסה חס ושלום. י"ב וזה עיקר התיקון של המשא ומתן, שיכוון בכל הילוך והילוך ובכל דיבור ודיבור שהוא הולך ומדבר בשעת המשא ומתן, שכוונתו הוא כדי שירוויח, כדי שייתן צדקה. וזה בחינת תיקון הכללי של המשא ומתן. כי הצדקה היא בחינת כלליות הגידין. בבחינת זירו לכם לצדקה. בבחינת זרע גדו, טיפח עיוורתה. בבחינת תיקון הברית. כי על ידי צדקה נתרוממין המוחין ויש לו פרנסה. ועל כן, על ידי צדקה יכולים לדבר דיבורים המהירים בתורה, מבחינת שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, בפיך זאת צדקה, שהוא מבחינת וצדיק חונן ונותן, מבחינת קשר הברית, שהוא הצדיק השומר הברית. י"ד. והכלל בכל הדברים הוא כן, שצריך לתקן כל דבר על ידי תיקון הכללי השייך לתחילה, כדי לתקן ולרומם המוח, להמשיך משם לבנונית. לתקן וללבן כל הפגמים, וזה אי אפשר להקים על ידי תיקון הכללי השייך לו, כגון משא ומתן על ידי צדקה וכנ"ל, שעל ידי זה נתרוממין המוחין, ועל ידי זה נתקן הכל ממילא, שעל ידי תיקון הכללי של כל הדברים מרים את המוח שמשם נמשך כל הלבנוניות, בחינת ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה, ועל ידי זה ממילא יתוקן הכל בפרט. באישה שדמיה מרובים ואין לה וסת, אף על פי שהיין מזיק לה, שהוא בחינת התגברות הדמים כנעל, אם כל זה רפואתה על ידי יין שיסתכל בו צדיק אמיתי. כי עיניו הקדושים הם בחינת שערות, בחינת מוטרי מוחין, הקדושין שלו, שעל ידי ממשיך לבנונית להלבין הדמים הנעל, בחינת דם נידה, וניתקן על ידי זה. צ׳ והמחשבה שבמוח היא כפי המידות שבאדם שכפי המידה שהאדם אוחז כן חולפים ועוברין עליו המחשבות שבמוח וזה בחינת שבע מחלפות ראשו והן בחינת המוחין כי השערות הן בחינת מוטרי מוחין כנ"ל בחינת שבע מידות שעוברים במחשבה שבמוח. וכשפוגמים בשערות נפגם הראייה, שהיא שבעה גיל דהנה. וכן להפך, על ידי תיקון שבעה גיל דהנה, מתקנים פגם השבע מחלפות ראשו שהן השערות, בבחינת תיקון המוחין כנ"ל.